Прай важливо, щоб ми розвивали і по-справжньому розуміли свою самоцінність і усвідомлювали, що нам не треба миритися ні з чим, що здається нам неправильним. Варто навчати людей навколо нас, як варто поводитися з нами, говорити «ні», коли ми відчуваємо, що нас можуть принизити. Нам слід пояснювати чоловікам, ви маєте нас поважати, якщо хочете далі бути поряд із нами». Ви повинні зрозуміти, що дружнє спілкування це не запрошення на секс. Коли наречений спить із подругою або сестрою нареченої за день до весілля, це вчинок принизливий для всіх, це лише демонстрація сили, порушення кордонів, вияв своєї влади. Жінкам слід припинити захоплюватися бабіями. Порозумнішаймо бабії, хижаки, що полюють на жінок, вони зневажають жінок, хоч як і б вони були багаті чи вродливі, вони зраджують нас. Жінки часто кажуть, о, він такий красунчик. Це не виправдання для зневажливої поведінки. Ми повинні перестати дозволяти ловоласам крутити нам голови. Вони просто баб'ї. Ми часто даруємо їм своє захоплення, і все одно вони безчестять нас. Нам слід поважати чоловіків за гарні риси, а не за ті, що знецінюють нас. Чоловік, яким ми так захоплюємося, навряд чи буде поруч, щоб піклуватися про дітей, якщо вони в нас з'являться. Гнів до жінок часто виникає зі стосунків з матір'ю. Будь ласка, не вступайте у взаємини і не виходьте заміж за чоловіка, який ненавидить свою матір, бо з часом він почне виміщатися на вас. Якщо він готовий пройти терапію, цей сценарій може змінитися. Якщо ж ні, він ненавидітиме жінок завжди. Доки жінки мовчать, ми дозволяємо приниженням тривати. Це зачіпає окрему людину, родину, робоче місце і суспільство, підриваючи силу нашого світу і наше майбутнє. Прочитайте книгу Дженніфер Коберн «Поверніть свою силу» – відповідь жінки, яка працює на сексуальні домагання. А також «Надто гарний, щоб піти», «Надто поганий, щоб залишатися», Покроковий посібник, який допоможе вирішити, варто вам залишатися у стосунках чи завершити їх міри Кіршенбаум. Обидві книги сповнені сили, і вони забезпечать вас багатьма інструментами для самовдосконалення. Як я вже говорила, я дуже співчуваю чоловікам через тягар, який вони несуть. Але це не означає, що я буду терпіти погане ставлення. І ще я більш ніколи про це не мовчатиму. Це найменше, що я можу зробити для жінок» афірмації, що допомагають шанувати себе. Я людина, що має велику цінність. До мене завжди ставляться з повагою. Я сповнена сили. Я підтримую інших жінок. Я легко висловлюся на свій захист. Я заслуговую мати свої кордони. Мої кордони поважають. Я порушую спокій, коли мені це потрібно. У мене чудова група підтримки. Я чесна. Що більш я відкрита, то більші я безпеці. Моя самоцінність дуже висока. Я жінка, що цілює інших жінок. У мене міцний енергетичний бар'єр. Чоловіки в моєму житті шанують жінок. Я повертаю собі свою силу, я люблю і шаную себе. Розділ дев'ятий старіння. Поліпшуємо якість життя досить надмірно акцентувати на молодіжній культурі. Настав час допомогти літнім жінкам стати всім, чим вони можуть бути, і насправді знайти почесне місце в цьому світі. Я хочу допомогти всім жінкам відчувати любов і повагу до себе, власну цінність та посідати належне місце в суспільстві, коли вони стають старшими. Це зовсім не означає применшення молодого покоління, це означає справжню і найвигіднішу для всіх рівність поколінь. Озираючись на сучасне покоління літніх жінок, я бачу стільки страху, слабкого здоров'я, бідності, самотності і приреченості, з якою доживають останні дні. Я знаю, що так не повинно бути. На те, як ми зараз старіємо, нас запрограмували і ми це прийняли. Як суспільство, за деякими винятками, ми повірили, що всі ми старіємо, починаємо хворіти, виживаємо з розуму, слабнемо і умираємо саме в такому порядку. Так не має бути. Так, усі ми помермо колись, але хвороби, божевілля і слабкість – не те, що обов'язково треба проживати. Настав час, коли нам більше не слід приймати ці страхи. Настав час відкинути негатив, пов'язаний зі старінням. Я вважаю, що друга половина життя може бути навіть прекраснішою за першу. Якщо ми готові змінити своє мислення і прийняти нові переконання, то можемо зробити цей час нашим дорогоцінними роками». Якщо ми хочемо успішно старіти, варто зробити свідомий вибір. Ми хочемо більше, ніж просто продовжити тривалість життя. Ми хочемо сподіватися на багаті й наповнені роки попереду. Додаткові роки – чистий аркуш, і все залежить від того, що ми на ньому напишемо. Історія свідчить про те, що ми жили дуже мало. Спочатку лише до підліткового віку, потім більше 30, а далі більше 40 років. Навіть на межі цього століття старими вважали 50-річних. У 1900 році середня тривалість життя становила 47 років. Зараз ми вважаємо 80 років звичайною тривалістю життя. Чому ми не можемо зробити квантовий стрибок у свідомості і досягти нового рівня прийняття – 120 чи 150 років? Це цілком досяжно. Я помічаю, що значно триваліше життя стає нормальним і природним для більшості з нас через одне чи два покоління – я вірю, що 75 років стануть новим середнім віком. Кілька років тому в університеті провели дослідження щодо старіння. Дослідники виявили, що хоч який би вік ви вважали за середній, саме в цьому віці в тілі починається процес старіння. Розумієте, тіло приймає те, що вирішує розум – Тож замість того, щоб вважати 45 чи 50 років середнім віком, ми запросто можемо вирішити, що тепер він становить 75 років, і тіло також охоче приймати це переконання. Ми можемо переосмислити своє сприйняття різних етапів життя. У Центрі демографічних досліджень ударами, штат Північна Кароліна з'ясували – Якщо надалі тенденції старіння будуть такі самі, як ми спостерігаємо з 1960 року, теоретично тривалість життя може перевищити 130 років. Не так уже і давно у 1960 році лише близько 3,5 тисяч людей доживали до 100 років. У 1995 році таких було близько 54 тисяч. Кількість людей цієї вікової групи збільшується найшвидше. Дослідження не виявили жодних свідчень того, що існує якийсь певний вік, довше за якийсь не може прожити жодна людина. Також вважається, що найстарішими людьми найімовірніше стануть жінки. Протягом багатьох поколінь ми дозволяли цифрам, які позначають, скільки років ми вже пробули на цій планеті, диктувати, як почуватися і поводитися як і в будь-якому іншому аспекті життя, те, що ми подумки приймаємо для себе та у що віримо, відносно старіння, стає для нас істиною. Що ж, час змінити переконання. Я знаю, що приймаючи нові концепції, ми можемо зробити процес старіння позитивним, яскравим, здоровим переживанням. Зараз мені 70 років, і я велика, сильна, здорова дівчинка. Багато в чому я почуваюся молодшою, ніж у 30 чи 40 років, бо більше не відчуваю тиску через те, що має відповідати певним стандартам суспільства. Я вільна робити те, що хочу. Я припинила шукати схвалення і більше не переймаюся про те, що скаже хтось про мене. Я ходжу з прямішою спиною, бо мені не доводиться носити ці тягарі і помічаю, що задоволена собою значно частіше. Тиск однолітків безумовно став менш важливим». Іншими словами, я вперше в житті ставлю себе на перше місце і почуваюся завдяки цьому чудово. Коли я говорю про те, щоб жити значно довше, багато жінок думає, ой, я не хочу стільки років жити у хворобах і злиднях. Хіба не дивно, що коли ми відкриваємо двері до нових ідей і нових можливостей, наш розум негайно намагається вигадати нові обмеження? Нам не обов'язково прирівнювати наші пізні роки до бідності, хвороб, самотності і смерті в лікарні. Якщо саме це ми часто бачимо навколо себе, то це тому, що саме це ми створили своїми минулими переконаннями. А наші сьогоднішні думки і вірування створять наше завтра. Ми завжди можемо змінити свою систему переконань. Колись ми вірили, що світ плаский. Тепер це більше не є для нас правдою. Як я вже говорила, життя плине хвилями з новим навчанням і досвідом з періодами стрімкого зростання. Зараз ми перебуваємо в новому періоді зростання. Люди, народжені з 1946 по 1964 рік у період демографічного вибуху, опинилися в авангарді цих радикальних змін у свідомості. Люди, яким сьогодні 50 років, вступають у свої пізні роки в кращій формі, ніж будь-коли раніше. Наш президент Білл Клінтон, якому нещодавно виповнилося 50 років, схожий на молодого чоловіка. Більшість людей із того покоління сьогодні можуть легко прожити понад 90 років. Це майже так, ніби ми отримуємо два дорослі життя. І тепер ми виявляємо, що немає жодних обмежень того, скільки ми можемо прожити. Це залежить лише від нас і від того, як швидко ми можемо зрозуміти і прийняти нові ідеї щодо старіння. Я згодна, що коли ми всі житимемо довше, нам доведеться повністю змінити теперішню структуру суспільства, переосмислити питання, пов'язані з пенсією, страхуванням і медичними послугами, але це можливо зробити. Так, це період величезних змін для всіх нас. Ми не можемо далі жити так, як жили в минулому, і досі очікуємо, що наше життя покращиться. Тепер у нас є нове мислення, нові ідеї і нові способи робити звичні речі». Навіть наша нинішня форма житла відірвана від людських якостей і близькості. Я вважаю, що нам також потрібна інша архітектура і спосіб життя. Будинки та села престарілих з усіма своїми порядками і правилами відрізають літніх людей від життя. Де діти й онуки, де радість і сміх. Я думаю, що нам потрібно більше жити в громаді. Нам потрібно більше дуплексів, коли дві споріднені сім'ю живуть кожна своїм життям, але поряд. Ми могли б використовувати багато чотириплексів, коли дві сім'ї живуть на горі і здають дві квартири внизу, щоб отримувати дохід. Це допомогло б зблизити літніх людей із дітьми. Діти дарували б старшим молодість, а старші вносили б мудрість і сенсу життя людей. Суспільству принесло б користь повернення до великої родини, у якій кілька поколін живуть разом або поруч. Протягом останніх кількох років, через мій вік, я отримую листи із запрошенням жити в різних поселеннях для престарілих і будинках для активних людей похилого віку. І одна з приманок, що завжди криється в таких пропозиціях, у тому, що медичний центр або є частиною цього закладу, або розташований неподалік». Вони використовують такі фрази як «поруч», «заклад, що забезпечує якісний догляд за хворими», «усі переваги проживання з доглядом», «швидка медична допомога 24 години на добу» та «контроль прийому ліків». Вони, по суті, говорять «коли ви захворієте, у нас усе буде готово». Я вважаю, що такий спосіб мислення програмує літніх людей, змушуючи їх вірити, що вони точно захворіють. Мені б хотілося, щоб хтось збудував заклад для літніх людей, у якому був би центр холістичної медицини. Замість традиційних медсестер і лікарів там були б мануальна терапія, голковкулювання, гомеопатія, традиційна китайська медицина, поради з харчування і лікування травами, масаж, йога, клуб здоров'я тощо. Це було б місце, де кожен міг би з нетерпінням чекати на здоров'я і безтурботні прийдешні роки. Ось такі будинки для літніх людей я б хотіла бачити в майбутньому. Створена нами культура ідеалізації молоді змушує нас зі ще більшим дискомфортом сприймати своє тіло, не кажучи вже про страх перед зморшками. Ми бачимо в кожній зміні на обличчі і тілі щось бридке. Яке жахливе ставлення до самих себе ми обираємо. Однак це лише думка, а думку можна змінити. Те, як ми вибираємо сприймати своє тіло і себе – це завчине поняття. Мені б хотілося, щоб усі відкидали ці помілкові ідеї та починали любити і цінувати своє дивовижне їство усередині та зовні. Молода, незадоволена собою дівчина часто шукатиме причини ненавидіти своє тіло, вважаючи, що саме в ньому її проблеми. Через сильний тиск, який чинить на нас світ реклами, ми часто вважаємо, що з нашим тілом щось не так». Якби ми тільки були досить худими, досить білявими, досить високими, якби ніс у нас був більшим чи меншим, якби ми всміхалися більш осяйно, цей перелік можна продовжувати вічно. Тож і тоді, коли ми всі були молодими, мало хто з нас відповідав сучасним стандартам краси. З віком ми і далі несемо в собі почуття неповноцінності. Знаходимо багато способів, за словами Дорін Вёрча, порівняти наше внутрішнє з їхнім зовнішнім. Тобто ми порівнюємо те, як почуваємось усередині з тим, як інші люди бачать нас зовні. Внутрішнє відчуття, що нам чогось бракує, ніяк не стілити з допомогою одягу, макіяжу чи інших поверхових речей. Допомогти можуть афірмації, що змінюють наші свідомі і несвідомі негативні думки на сповнені любові до себе твердження. Наприклад, я красива такою, яка я є, та я люблю свою зовнішність. Для гарного самопочуття вкрай важливо любити і цінувати себе. Якщо ви не задоволені якоюсь частиною вашого тіла, то протягом місяця невпинно посилайте любов до цього місця. Буквально кажіть своєму тілу, що любите його. Ви навіть можете попросити пробачення за те, що ненавиділи його в минулому. Ця вправа може здатися надто простою, але це працює. Любити своє тіло важливо на будь-якому етапі життя, і це стає надзвичайно важливо з віком. Керол Гансен у натхненному аудіовиступі «Розслабляйтесь» просить жінок витрачати 5 хвилин на день, щоб масажувати тіло з лосьоном, говорячи кожній його частині, що ви її любите, і дякуючи за те, що вона вам служить. Лікар Діпак Чопра, автор книги «Тіло та розум. Непідвладні часу», пропонує масажувати тіло від голови до ніг із куджутною олійкою, просто перед тим, як прийняти душ. Будь-яка людина, місце чи річ, яку люблять, відповідають тим, що стають найкращими, якими лише можуть бути. Любов, яку ви зараз створюєте для себе, залишиться з вами на все життя. Так само, як ми навчилися ненавидіти, можемо навчитися любити себе. Для цього потрібне лише бажання і трохи практики. Іноді для того, щоб прийняти нові думки і нові ідеї, нам спочатку потрібно вичистити всі старі негативні думки з нашого розуму, так само, як іноді слід вичищати все старе сміття з нашого життя. У багатьох літніх людей є депресивна звичка – накопичувати і зберігати речі більше їм не потрібні. Якщо у вас удома є речі, якими ви вже не користуєтесь, позбавтеся їх. Подаруйте безхатькам або тим, кому вони насправді потрібні. Влаштовуйте гаражні розпродажі. Очистіть своє життя і почніть спочатку без старого мотлого і спогадів минулого. Рухайтеся назустріч життю. Ваше майбутнє завжди яскраве. Саме лише те, що роки минають, не означає, що якість нашого життя повинна знижуватися. Я вибираю бачити, як моє життя рухається в різних напрямках, і всі вони однаково гарні. Деякі речі тепер навіть кращі, ніж були раніше. Мої ранні роки були сповнені страху, мої сьогодні сповнені впевненості. Я справді вважаю, що багато наших страхів не потрібні. Це те, чого нас навчили, так нас запрограмували. Це просто звичка, сценарій мислення, і його можна змінити. Негативне мислення поширене серед багатьох літніх жінок, і в результаті вони проживають своє життя невдоволеними. Я хочу допомогти вам свідомо змалювати свої ідеальні пізні роки, допомогти зрозуміти, що це можуть бути найплідніші роки у вашому житті. Знайте, що майбутнє завжди яскраве, незалежно від вашого віку. Побачте, як ваші прийдешні роки стають вашими найдорогоціннішими роками. Ви можете постарішати майстерно, стати тим, хто знає, що може бути сильною, активною, дуже важливою частиною суспільства, незалежно від віку». Сядьте в тиші і зосередьте увагу всередину себе. Згадайте випадки, коли вам було радісно, і нехай ваше тіло відчує цю радість. Згадайте всі випадки, коли ви були переможцем, випадки, коли ви робили щось, чим пишалися, навіть якісь дрібниці. Наблизьте до себе ці почуття, цю радість і впевненість. А тепер зазирніть на 10 років уперед. Що ви бачите? Що ви там робите? Як у вас справи? Який вигляд маєте? Як почуваєтеся? Ви несете із собою радість? Тепер прийдіть на 20 років уперед. Що ви бачите? Ви живі, бадьорі, цікавитеся життям? Ви оточені друзями, які вас люблять? Ви робите те, що допомагає вам відчути власну самореалізацію? Що ви приносите в життя? Зараз саме час вам візуалізувати і створити своє майбутнє. Зробіть його таким здоровим, яскравим і радісним, яким тільки зможете. Це ваше життя, і ви його проживете. Навіть не думайте, що вам уже надто пізно або що ви занадто старі, щоб мріяти і ставити цілі. Мрії і мета підтримують у нас інтерес до життя, завдяки їм ми залишаємося молодими. Живіть сьогодні наповну і забудьте про минуле. У моєму житті насправді не було сенсу, доки мені не минуло сорок. У п'ятдесят років я заснувала своє видавництво, зовсім маленьке. У перший рік мій прибуток склав сорок два долари. У 55 років я наважилася вирушити у світ комп'ютерів. Вони мене лякали, але я відвідувала заняття і долала страх. Сьогодні в мене є три комп'ютери, і я завжди подорожую з ноутбуком. У 60 років у мене з'явився мій перший сад. Тоді ж я записалася в дитячу школу мистецтв і почала малювати. Зараз у 70 років і з кожним роком я стаю більш творчою, і моє життя стає багатшим і повнішим. Я пишу, читаю лекції, викладаю. Постійно читаю і навчаюся. Я – власниця дуже успішного видавництва. Захоплююся органічним садівництвом. Вирощую більшу частину їжі для себе. Люблю людей і вечірки. У мене багато люблячих друзів. Я багато подорожую. Також я раз на тиждень ходжу на уроки малювання. Моє життя справді стало скарбницею вражень. Багато з вас, так само як я, зараз переходить у лави літніх людей, а це саме час переглянути і змінити своє життя. Ви не зобов'язані жити свої пройдешні роки так, як їх жили ваші батьки. Ми з вами можемо створити новий спосіб життя, ми можемо змінити всі правила. Коли ми рухаємось уперед до свого майбутнього, знаючи і використовуючи скарби всередині нас, то перед нами лежить лише хороше. Ми можемо знати і стверджувати, що все, що з нами відбувається – трапляється для нашого найвищого блага і найбільшої радості, з вірою, що ми не можемо помилятися. Замість того, щоб просто старіти, опускати руки і помирати, навчимося вносити в життя щось грандіозне. У нас є час, знання, і ми маємо мудрість рухатися у світ, несучи любов і силу. Зараз суспільство стикається з багатьма викликами, є багато глобальних питань і проблем, які потребують нашої уваги. Погляньмо, куди ми можемо спрямувати свою енергію, щоб допомогти планеті. Має бути причина, з якої ми живемо довше. Як ми маємо витрачати цей додатковий час? Якщо лише гратися в ігри, через деякий час нам стане нудно. Якщо ви, ваші родичі чи друзі відвідуєте клуб для літніх людей, замість того, щоб говорити про свої нездужання, поговоріть про те, як ви можете, згуртувавшись, покращити свій прошарок суспільства». Що ви можете вдіяти, щоб зробити життя кращим для всіх? Яким маленьким не був ваш внесок, він має значення. Якщо кожна літня людина внесе свою дещицю, ми зможемо покращити країну. Активувавшись у всіх сегментах суспільства, ми побачимо, як наша мудрість перетікає на всі рівні, перетворюючи цим нашу країну на місце, сповнене любові і доброти. Отож, я закликаю вас, крокуйте вперед, говоріть у голос, виходьте у світ і живіть! У вас є можливість повернути свою силу і створити спадщину, яку ви з гордістю передасте своїм онукам і їхнім онукам. Дітей у школі завжди запитують, що ти хочеш робити, коли виростеш. Їх навчають планувати своє майбутнє. Нам слід робити те саме і планувати свої наступні роки. Якими ми хочемо бути, коли станемо старші? Я хочу майстерно старішати, привносячи до суспільства все, що зможу». Мегі Кун, керівниця групи активістів «Сірі Пантери», говорила, «Я хочу померти в аеропорту з портфелем у руках, що не завершивши чудову виконану роботу. Скільки б нам не було 14, 40 чи 80 років, ми всі перебуваємо в процесі дорослішання і старіння та наближаємося до часу, коли ми покинемо цю планету. Усе, що ми робимо, говоримо і думаємо, готує нас до наступного кроку. Старішаємо усвідомлено і помираємо усвідомлено». Гарне питання, яке нам усім варто поставити собі – як я хочу старішати? Озирніться зверніть увагу на жінок, які старіють нещасними, і на тих, які старіють розкішними. Чим розрізняється поведінка цих двох груп жінок? Чи готові ви докладати зусиль, щоб бути здоровими, щасливими і самореалізованими протягом прийдешніх років? Тож наступне питання – як я хочу померти? Ми розмірковуємо над багатьма галузями нашого життя, але рідко замислюємося про власну смерть, хіба що зі страхом. Незалежно від того, як померли ваші батьки, ваш вихід із планети може стати для вас позитивним досвідом. Як ви готуєтеся до своєї смерті? Хочете сконати хворою і безпомічною на лікарняному ліжку з трубками зсередини? Чи коли вам настане час іти, ви влаштуєте вечері свято для своїх друзів, потім підете подрімати і не прокинетеся? Я точно вибираю вечірку і програмую себе на те, щоб моє життя закінчилося саме так. Якщо зараз ваше уявлення про смерть негативне, ви завжди можете його змінити. Усі ми можемо зробити вмирання мирним і радісним досвідом. Планетарне або глобальне зцілення це відповідь на усвідомлення того, що пережити в зовнішньому світі є відзеркаленням енергетичних сценаріїв усередині себе. Важлива частина будь-якого процесу зцілення – визнати наш зв'язок і внесок у життя та почати випромінювати позитивну цілющу енергію в світ. У цьому місці так багато з нас застрягають у власній енергії, не усвідомлюючи, яку цілющу силу має здатність дарувати і ділитися. Зцілення – це безперервний процес, і якщо ми чекатимемо, доки не зцілимось, щоб почати ділитися любов'ю, нам це ніколи не вдасться. Слова «Ой, я занадто стара для цього» втратять актуальність, коли ми побачимо, як старші люди роблять усе, про що ми говорили, що вони не зможуть. Занадто старими ми можемо ставати лише незадовго до смерті. Немає причини, з якої ми не можемо бути сповненими життя до останніх своїх днів. У Даласі є група жінок від 62 до 80 років, які регулярно займаються карате. Вони стали групою з демонстрації карате під назвою «Сталеві магнолії», вони відвідують різноманітні центри, доводячи, що карате може бути видом спорту для літніх жінок. До того ж, ці жінки можуть легко захиститися, якщо на них нападуть. Також по всій країні є групи літніх жінок, які гуртуються і роблять інвестиції у фондовий ринок. Деякі з цих груп досягають у цьому чималих успіхів. Група в штаті Єлліноїс випустила книгу під назвою «Вказівник загальних принципів інвестування від бардаунських леді», Продано понад 300 тисяч примірників цієї книги. Нещодавно проведене дослідження в Пенсильванії виявило, що люди, старші за 80-90 років, які відвідують заняття із силових вправ, можуть сповнити своє тіло свіжими життєвими силами. Вони можуть повернути контроль над м'язами, яких не використовували роками. Знесилення, яке часто асоціюють зі старінням, насправді є наслідком років бездіяльності. Тренери з'ясували, що люди, старші за 90 років, можуть стати втричі сильнішими менше, ніж за два місяці. Ці вправи також стимулюють і їхній розум. Ми виявляємо, що мозок не всихає і не вмирає, якщо ми не припиняємо ним користуватися. Доки ми стимулюємо себе розумовими заняттями та вправами, доки ми зберігаємо інтерес до життя, наш мозок залишається в робочому стані. Життя стає насправді прісним і гнудним, коли ми не даємо завдань своєму мозку яке дрібне і вузьке є життя людей, які ніколи не займаються фізичними вправами і говорять лише про свої хвороби. Майже всі дослідження, проведені на людях похилого віку, проводили фармацевтичні компанії. Ці дослідження стосувалися нездужань, того, що не так із літніми людьми та які лікарські засоби нам потрібні. Необхідно провести поглиблені дослідження людей поважного віку, які залишаються здоровими, щасливими, реалізованими і насолоджуються життям. Щоб більше ми вивчатимемо правильну поведінку людей похилого віку, то краще знатимемо, як нам усім досягти здорового життя. На жаль, фармацевтичні компанії не заробляють грошей на здорових людях, тому такі компанії ніколи не фінансують схожих досліджень. Незалежно від віку чи проблем, ми можемо почати покращувати життя вже сьогодні. Від готовності любити себе і турбуватися про себе ми можемо навчитися любити». Щодня, люблячи себе трохи більше, ми також більше відкриватимемося до любові з боку інших. Закон любові вимагає, щоб ми фокусувалися на тому, чого ми хочемо, а не на тому, чого не хочемо. Зосередьтеся на любові до себе, скористайтеся афірмацією «Я повністю люблю себе цієї миті». Якщо ми хочемо, щоб нас поважали і шанували, коли ми станемо старшими, мусимо закладати основу «поважати старших людей». Як ми ставимося до старших сьогодні, так до нас будуть ставитися згодом. Нам не лише потрібно знову слухати старших, нам слід дослухатися до нового голосу сповнених життя літніх жінок. Ми так багато чого здатні навчитися в них. Ці жінки вибухають енергією, мудрістю і знаннями. Вони дивляться на життя як на шлях пробудження і замість того, щоб старіти, зростають. Я дуже раджу вам книгу «Нові шляхи розкреслять ваше життя в часі» Гейл Шихі. Її уявлення про нову карту дорослого життя і можливість змін, що лежать перед нами, зачепили в моєму серці струну. Тепер я прагну навчити всіх майстерно старішати. Хоч якими б не молодими ви були, ви, мабуть, проживете дуже довге життя і зараз саме час підготуватися до приємних і наповнених прийдешніх років. Чудовий шлях до цих позитивних змін – використання афірмацій. Хоча всі думки та слова є твердженнями, під афірмаціями, ми маємо на увазі позитивні твердження, які свідомо перепрограмують наш розум на прийняття нових способів життя. Вибирайте твердження, які сповнюють вас силою, коли ви старішаєте, старішаєте майстерно. Щодня промовляйте хоча б декілька з них одразу після пробудження і перед сном. Починайте і закінчуйте свій день на позитивній ноті афірмації, що допоможуть майстерно старішати. У мене попереду все життя. Я молода і красива у будь-якому віці. Мене поважають усі, з ким я спілкуюся. Я корисна для суспільства, якщо продуктивно реалізовую себе. Я відповідальна за свої фінанси, здоров'я та майбутнє. Я шаную і поважаю дітей та підлітків у своєму житті. Я вітаю кожен новий день сповнена енергії та радості. Я проживаю кожен день наповну. Я добре сплю вночі. Я щодня думаю про нове. Моє життя – чудова пригода. Я відкрита для переживання всього, що може запропонувати життя. Моя родина підтримує мене, і я підтримую її. Для мене немає жодних обмежень. Я говорю, і мій голос чують лідери суспільства. Я знаходжу час, щоб погратися зі своєю внутрішньою дитиною». Я медитую, тихо гуляю і насолоджуюся природою. Мені подобається проводити час на одинці. Сміх – значна частина мого життя. Я нічого не стримую. Я міркую про мої способи допомоги зцілити планету, і я їх виконую. Я підтримую гармонію життя. Весь час у світі належить мені. Мої пізні роки – це мої дорогоцінні роки. Цілюща медитація я радію кожному року, що минає. Багатство моїх знань зростає, і я на зв'язку зі своєю мудрістю. Я відчуваю, як ангели скеровують мене на кожному кроці мого шляху. Я вмію жити. Знаю, як залишатися молодою і здоровою. Моє тіло оновлюється щомиті. Я сповнена енергії життя, бадьора, здорова, і приношу користь світові до останнього свого дня». Я живу в злагоді зі своїм віком. Я створюю такі взаємини, які хочу мати. Я створюю потрібне мені процвітання. Я вмію перемагати. Мої пізні роки – це мої дорогоцінні роки, і я старішаю майстерно. Зараз я покращу життя всіма способами, знаючи, що я – кохання, радість, спокій і нескінченна мудрість. Зараз і надалі – де далі більше. І так воно і є. Розділ 10. Створюємо фінансово забезпечене майбутнє. Раніше чоловіки повністю захищали жінок і часто мали таку позицію: жінкам не слід забивати свої маленькі гарненькі голівки фінансами, про все це подбають татко та чоловік. Тож жінки залишаються не готовими до розлучення чи вдівства. Наші гарненькі маленькі голівки абсолютно готові до знань про управління грошима. У школах дівчатка майже завжди випереджають хлопчиків із математики. Нарешті настав час дізнатися більше про банківську діяльність та інвестиції. Ми цілком на це здатні. Кожна жінка повинна бути фінансово незалежною, але нам рідко щось пояснюють про гроші вдома або в школі. Нас не навчають економіки. У традиційній родині чоловік піклувався про гроші, а жінка – про дітей і прибирання. Багато жінок набагато більш здібні розпоряджатися грошима, ніж чоловіки, а деяким чоловікам значно краще вдається готувати і прибирати. Казати, що фінанси належать до світу чоловіків – це просто ще один спосіб вказати жінкам на їхнє місце. Багато жінок лякаються слова «фінанси» лише тому, що це нова тема. Я думаю, ми повинні вийти за рамки старого мислення, згідно з яким жінки чогось не розуміють. Нам здається, що ми багато чого не знаємо, але ми розумніші, ніж думаємо, і можемо навчатися. Нам потрібно відвідувати заняття, слухати касети, читати книги і створювати навчальні групи. Коли ми дізнаємося більше про гроші та світ фінансів, ми не будемо так цього боятися». Тут, у Сан-Дієго, є некомерційні групи, як-от жіночий інститут фінансової освіти та консультанти з питань споживчих кредитів, які пропонують безкоштовні курси. Більшість коледжів і університетів пропонують курси безперервної освіти, що відбуваються вечорами або протягом вихідних. Ці заняття спрямовані на те, щоб допомогти жінкам більш упевнено давати раду грошам та інвестиціям. Це своєю чергою робить жінок більш упевненими. Я переконана, що ви знайдете такі заняття і у вашому районі. Пошукайте їх. Усім жінкам потрібно розумітися на грошах, фінансах та інвестиціях. Навіть якщо ви вдало вийшли заміж, вам подобається бути домогосподаркою, ви любите своїх дітей і все таке, вам потрібно знатися на цих речах. Що коли ваш чоловік раптом помре або розлучиться з вами і вам доведеться ставити дітей на ноги самостійно? Жінки втрапляють у халепу, коли їм бракує знань. Вивчайте ці теми, доки маєте можливість. Якщо займетеся цим раніше, ніж вам це знадобиться, можливо, вам ніколи не доведеться цим скористатися. Знання – це завжди сила. Навіть якщо ми почнемо накопичувати гроші з найменших сум, ми можемо рухатися до багатства. Радісно спостерігати, як наші заощадження зростають. Від заощаджень ми переходимо до інвестицій. Тоді ваші гроші працюють на вас, а не ви працюєте за гроші. Уже якийсь час я використовую афірмацію «мій дохід увесь час зростає, а я процвітаю скрізь, хай куди б звернула». Я зробила це особистим законом, і ви теж так зможете. Це допоможе змінити ваше ставлення до грошей. Я говорю про це з досвіду, бо я вийшла з бідності, зі справжніх злиднів. Більшу частину свого життя я взагалі не мала грошей. У мене не було мислення процвітання, у мене було мислення бідності». Я прийшла туди, де я є сьогодні, завдяки своєму мисленню. Під цим я маю на увазі, що мої думки про себе, про життя і про гроші змінилися, а коли змінювалося мислення, змінювалася свідомість і весь мій світ. Моє дитинство припало на час великої депресії. Грошей майже взагалі не існувало. У нас не було гарячої води, ми готували на дров'яній печі. Холодильник був нечуваною розкішю». Мій батько працював у фінансованій урядом програмі управління суспільних робіт, і коли я була маленькою, заробляв трохи грошей, але не багато. Пам'ятаю, я раділа, коли тато нарешті влаштувався на роботу в Крамницю, що торгувала дешевими товарами по 5-10 центів. Але на той час це була межа для моєї свідомості. Я працювала на складі та в їдальні. Я виконувала різноманітні некваліфіковані роботи, бо вважала, що саме на це я заслуговую. Мені знадобилося багато часу, щоб пробитися крізь ці переконання. Коли моє розуміння почало зростати, я змогла усвідомити, що у Всесвіті існує достаток. Цей достаток доступний тим із нас, хто розширить свою свідомість. Всесвіт любить дарувати. Це нам надто важко приймати подарунки. Ми залишатимемося в нестачі, доки не зможемо розширити свою свідомість і прийняти думку про те, що нам дозволяється процвітати, що ми заслуговуємо на процвітання, що ми можемо процвітати. Тільки тоді ми дозволимо Всесвітові дарувати нам. Більшість жінок каже «Я хочу грошей, мені потрібен достаток». І все ж ми робимо все можливе, щоб збудувати стіни навколо себе, щоб гроші не змогли до нас дістатися. Найскладніший урок, який тільки можна дати, – це урок із процвітання. Люди вкрай дратуються, коли їхніми переконаннями про процвітання нехтують. І в жінок, яким найбільше потрібні гроші, зазвичай найміцніші переконання про бідність. Вони також серед тих, хто найбільше лютує, коли ці переконання піддають сумнівам. Будь-хто може змінити переконання, але що більше змін, то складнішим здається цей процес. І людина ще сильніше лякається і намагається захиститися. Обов'язково складіть список «Мої переконання про гроші». Перерахуйте все, у що вірите, кожне зауваження, яке чули в дитинстві про гроші, роботу, заробітки і процвітання. Також запишіть, як ви ставитеся до грошей. Ви ненавидите гроші? Вважаєте їх брудними? вимнете їх, коли вони трапляються нам на шляху? Ви коли-небудь зверталися з любов'ю до рахунка на 10 доларів? Чи благословляєте ви свої рахунки, отримуючи їх? Ви коли небудь дякували телефонній компанії за те, що вона надає вам послуги і довіряє оплатити рахунок. Ви з вдячністю отримуєте гроші чи завжди скаржитеся, що їх недостатньо? Добре обміркуйте, як ви ставитеся до грошей і як із ними поводитися. Те, що ви з'ясуєте, може вас здивувати. Коли я вперше почала приносити у своє життя гроші, вищі за прожитковий мінімум, я почувалася через це дуже-дуже винною». Я намагалася віддати їх комусь або розтринькати на дурниці, щоб знову опинитися на мілені. Те, що в мене були додаткові гроші, настільки суперечило моїм попереднім віруванням, що я підсвідомо намагалася від них позбутися. Мені знадобилося багато часу, щоб змінити свої переконання і зрозуміти, що я заслуговую заробляти гроші, насолоджуватися ними і заощаджувати. Жінкам потрібно збагнути, що нічого не входить у наше життя, доки ми не створюємо це у свідомості, і таким чином уже цього заслуговуємо за правом свідомості. Ми вкладаємо ментальні внески, позитивні афірмації у наш космічний банк. Коли ми накопичуємо їх достатньо, вони повертаються до нас у вигляді процвітання». Не почувайтеся винними через те, що приносите щось хороше у своє життя. Ви вже це заробили, вам не доведеться за це платити, ви вже виконали свою роботу, саме тому це і з'явилося тут. Коли ваш дохід починає зростати, коли ваша робота стає кращою, коли гроші починають вливатися у ваше життя, ви вже заробили все це у своїй свідомості. Це новий стан, яким ви можете насолоджуватися. Тож вам варто використовувати таку афірмацію «я вже це заробила», «я заслуговую на це», «я вже це заробила». А потім кажіть «спасибі» і будьте вдячні. Як я вже казала, всесвіт любить вдячних людей. Не витрачайте час на думки про те, чому ви можете процвітати, коли інші жінки не процвітають. Усі ми діємо за законами своєї свідомості. Усі інші отримують здатність створювати хороше у своєму житті, щойно відкриють свою свідомість новим ідеям. Духовне пробудження завжди поруч із нами, нам залишається лише прийняти його. Можливості завжди доступні, а приймати їх чи ні це залежить від нас. Коли учень готовий, з'являється вчитель ані на мить раніше, ані на мить пізніше. Я вірю в десятину для себе це дуже потужна річ. Десятина для себе – це повідомлення Всесвіту. Я гідна, я заслуговую, я приймаю. Я раджу жінкам заощаджувати для себе від 10 до 20% свого прибутку. Передусім, беріть їх зі свого доходу. Ці гроші не слід витрачати на повсякденні речі. Їх потрібно заощаджувати і використовувати лише для великих покупок, як от житло чи бізнес. Це дозволить вам не занурюватися в ці заробітки. Навіть якщо спершу це будуть невеликі суми, починайте збирати гроші. Просто дивовижно, як швидко зростається сума. Десятина – це вияв любові до себе, що допомагає підвищити власну цінність. Церкви хочуть, щоб ви віддавали десятину лише Богові, жертвуючи гроші їм. Але ви є частиною Бога, ви є частиною всього, що існує. Якщо хочете, віддавайте десятину своєму духовному джерелу, але також відкладайте десятину і для себе. І не припускайтеся цієї помилки. Не чекайте, плануючи відкладати десятину потім, коли почнете заробляти більше. З таким злиденним мисленням ви ніколи не заробите достатньо, щоб заощаджувати. Вам слід зробити цей рішучий крок просто зараз і почати відкладати ці гроші перш ніж вони навіть потраплять вам до рук. А потім можете складати бюджет із суми, що залишилося. Просто дивовижно, як ця вправа приносить більше статків у ваше життя. Десятина для себе – це ніби створення магніту для грошей. Розділ одинадцятий. Жінки підтримують жінок. Група підтримки мудрих жінок може стати потужною можливістю для жінок. Такі жінки можуть виявити свої обмежувальні переконання, виконуючи різні вправи, застосовуючи афірмації для зміни старих вірувань, насолоджуючись дивовижними змінами у своєму житті і розділяючи цей процес з іншими. Груповий процес забезпечує величезну енергію, необхідну для змін. Вам не потрібно бути ідеальною, щоб зібрати групу мудрих жінок, а от що вам потрібно – це користуватися згаданими ідеями і принципами у своєму житті, ділитися цією інформацією з іншими, мати відкрите серце і бажання слухати. Вести групу означає зростати як для учасників, так і для лідера, тож готуйтеся до того, що дещо з ваших штук матиме продовження. Як чудово! Усе це – можливість продовжити процеси зцілення та росту. Пам'ятайте, що любити себе і любити інших – це найважливіші завдання, які ми маємо на цій планеті. Група підтримки мудрих жінок може бути неформальними зустрічами кількох подруг, наприклад, щотижня. Є нагода будувати заняття на розділах цієї книги. Щотижня ви можете обговорювати один розділ. Іншими корисними ресурсами стануть інші мої книги, наприклад, «Цілюща сила думки» та «Сціли своє тіло та полюби його». Не користайтеся групою підтримки, як приводом посидіти в колі і побазікати про те, як усе жахливо. Натомість перетворіть ці зібрання на чергову сходинку в процесі вашого зростання. Підтримувати старі сценарії і мірятися, у кого на цьому тижні було життя найгіршим, непродуктивно. Використовуйте групу для підтримки позитивних змін. Загальні вказівки Одне з перших і найважливіших завдань – з'ясувати, у що ви вірите. Це може насправді розплющити вам очі. Виділіть кілька чистих аркушів у своєму записнику, і кожний із них підпишіть угорі мої переконання про чоловіків, жінок, саму себе, взаємини, зобов'язання, шлюб, сім'ю, дітей. Роботу, гроші, процвітання, інвестиції, здоров'я, старість, смерть. Ці переконання – внутрішні підсвідомі правила, за якими ви проживаєте життя. Ви не можете внести у своє життя позитивних змін, доки не вдасться розпізнати негативних переконань, за які ви тримаєтеся. Коли всі списки будуть більш-менш повні, перечитайте їх. Позначте зірочкою кожне переконання, яке вас заряджає і підтримує – ці переконання вам слід зберегти і зміцнити. Галочками позначте всі негативні переконання, що заважають досягати цілей. Це ті переконання, які не дають вам стати всім, чим ви можете бути. їх сліг стерти і перепрограмувати. Можливо, вам варто додати більше тем, варто працювати з однією темою на тиждень, виділяючи кожній учасниці час для обговорення її списку. Ось кілька порад для тих, хто хоче заснувати групу підтримки. Перше. Створіть простір, безпечний для того, щоб ділитися найглибшим. Досягти цього можна так. Попросіть усіх зберігати почуту інформацію в таємниці, поділіться деякими власними процесами і дайте усім зрозуміти, що група – це місце, де можна скидати маски. Ні від кого не очікується ідеального життя. Група вивчає нові способи долати проблеми. Місцем для зустрічей може бути ваша вітальня, зал засідань або церква. Друге. Розвивайте сприйняття позбавлене осуду. Нікому не кажіть, що треба робити. Пропонуйте способи, якими люди можуть змінити свої думки та погляди. Якщо співрозмовники відчувають осуд, вони одразу ж закриваються. Третє. Зосереджуйтеся перед кожною зустріччю групи. Промовляйте афірмації, як от «Святий Дух керує моїми думками, словами та діями протягом кожної зустрічі. Та «Я довіряю божественній мудрості всередині себе, коли веду за собою групу». Якщо під час зустрічі трапляється якась складність, одразу ж зробіть глибокий вдих і промовте подумки позитивну афірмацію. Четверте. На перших зборах групи можете запропонувати такі правила. Приходьте вчасно. Візьміть на себе зобов'язання відвідувати всі зустрічі. Постійність – це важливо. Слухайте уважно та з повагою до кожної. Не розмовляйте, коли говорить хтось інший. Попросіть усіх зберігати в таємниці те, що обговорюється в групі. Важливо, щоб учасниці почувалися в безпеці. Зосереджуйтеся на обговоренні питання, а не всієї історії. Говоріть про «я», наприклад, «я відчуваю», а не «вони мене змушують». Поважайте час і пам'ятайте, що необхідно дозволити висловитися іншим. П'яте. Важливо, щоб кожна мала час поділитися думками на кожній зустрічі. Якщо група велика, ви можете розділити її на невеликі групи по 5-6 учасниць для спільних вправ або обговорення. Шосте. Іноді в групі знаходиться хтось надто балакучий або такий, що іншим чином заважає всім. Розпізнайте жінку, яка намагається домінувати в групі через власний страх бути недостатньо хорошою чи не отримувати достатньо уваги. Найкраще поговорити з нею наодинці. Ви можете з любов'ю сказати, я ціную те, що ти можеш так багато, чим поділитися з групою. Я турбуюся, що іншим не таким наполегливим може здатися, що їх не помічають. Наступного тижня ти могла б свідомо дозволити іншим говорити і дати їм поділитися першими? Дякую. Також корисно знайти справу, у якій ця жінка може вам допомогти. Сьоме. Практична робота – найважливіший метод усвідомлення. На кожній зустрічі групи пропонуйте таке заняття. Наприклад, робота із дзеркалом, медитація, спілкування з внутрішньою дитиною, вправи потрібно тощо. Восьме. Будьте гнучкою. У процесі з групою ви, можливо, не завжди встигнете пройти все, що запланували. Оскільки за всім завжди стежить божественна сила, навчиться довіряти процесу, і він минатиме легко. Дев'яте. Часто відстежуйте себе і свої реакції. Якщо починаєте хвилюватися або розгублюєтеся, зробіть кілька глибоких вдихів, розслабтесь і подумки промовте позитивну афірмацію. Десяте. Не сперечайтеся з тими, хто, здається, хоче залишатися в минулому. Намагайтеся не дозволяти собі засмучуватись через чужі драми. Як лідер групи, ви повинні навчитися триматися за знання про те, що зцілення доступне для всіх, незалежно від зовнішніх обставин. Правда полягає в тому, що дух є сильнішим за нездужання, фінансові проблеми або негаразди в стосунках. Одинадцяте. Розвивайте почуття гумору. Сміх – це чудовий спосіб поглянути на все з нової точки зору. 12. У жінок у групі часто виникають дуже глибокі емоції, які їм потрібно висловити і відпустити – Важливо, щоб ви могли впоратися з виразами горя, гніву та люті, якщо хочете допомогти іншим звільнитися від них. Якщо ви зрозумієте, що побоюєтеся глибоких емоцій, можливо, вам варто знайти психотерапевта, щоб він допоміг вам дослідити цей страх. Тринадцяте. Після кожної зустрічі групи підійдіть до дзеркала і скажіть собі, як добре вам усе вдається, особливо, якщо ведення групи – це щось зовсім нове для вас. 14. Починайте і закінчуйте зустрічі групи медитацією чи процесом зосередження. Це може бути щось зовсім просте. Наприклад, попросіть усіх заплющити очі і подихати хвилину-дві. Мені подобається, коли всі тримаються за руки. Я прошу відчути енергію чужих рук. Тоді я нагадую співрозмовницям, що всі в тій кімнаті хочуть того самого, що й вони – Кожна жінка хоче бути здоровою, процвітати, дарувати і отримувати любов, а також творчо виражати себе способами, що дозволяють її реалізовуватися. Під час заключної медитації я нагадую, що кожна з нас, зокрема я, навчилася чогось, що підвищить якість нашого життя. Усе добре, і ми в безпеці. П'ятнадцяте. Усі групи різні, і всі зустрічі будуть різними. Навчіться балансувати в енергії поточної групи і зустрічі. 16. Для кожної зустрічі вам знадобляться магнітофон для прослуховування музики і медитацій, дзеркало, кишенькове або повний зріст, папір і ручки, кілька коробок серветок, свічки або ароматичні речовини за бажанням, щоб створити натхнену атмосферу. 17. Попросіть учасниць праці записник і кишенькове люстерко на кожну зустріч – за бажанням, вони також можуть принести подушки для сидіння та м'яку іграшку для обіймів. На завершення. Ми всі вважаємо, що маємо багато проблем. Однак усі можна розподілити на чотири життєві категорії. Труднощі в любові, здоров'ї, процвітанні і самореалізації. Тож, хоч яким би страшенно складним все це вдавалося, у нас є лише чотири зони, які слід очистити. А любов найголовніша з них усіх. Коли ми любимо себе, нам легко любити інших, а іншим легко любити нас. Це, своєю чергою, покращує наші взаємини і умови праці. Любов до себе ключовий складник міцного здоров'я. Любов до себе і любов до життя пов'язує нас із процвітанням всесвіту. Любов до себе допомагає виражати себе і дає змогу бути творчими, глибоко реалізувати себе. Усі ми, піонерки, «Я відчуваю, що кожна сучасна жінка є піонеркою. Найперші із жінок-піонерок протуптували стежки. Вони ризикували, стикалися із самотністю та страхом, жили в бідності і негараздах. Їм доводилося будувати власні домівки і здобувати собі їжу. Навіть якщо вони були заміжні, часто їхніх чоловіків тривалий час не було поруч. Жінкам доводилося піклуватися про себе і про своїх дітей». Їм потрібно було знаходити власні ресурси, і вони заклали підвалини для заселення цієї країни. Чоловіки ніколи б не зробили Америку такою, якою вона є сьогодні без цих мужніх жінок. Сьогоднішні жінки-піонерки такі самі, як ви і я. У нас є неймовірні можливості для самореалізації і досягнення рівності між статями. Ми можемо розквітати там, де зростаємо, і робити життя кращим для всіх жінок. Якщо життя підштовхує жінок до нового рівня досягнені свободи, то для цього має бути причина. Ми повинні з'ясувати, як скористатися цим перепадом. Нам потрібні нові карти життя. Суспільство рухається в незвідані води. Ми тільки починаємо дізнаватися, чого ми можемо досягти. Тож беріть компас і ходімо з нами. Усім нам потрібно багато чого навчитися і багато чого ми можемо віддати». Усі ми можемо малювати карти і задавати напрям, хай із якого прошарку суспільства ми походимо. Ми народжуємося на самоті і помираємо на самоті. Ми вибираємо, як заповнити проміжок між цим. Не існує меж нашої творчості чи можливостей. Нам варто радіти своїм перспективам. Так багатьох із нас виховувало з думкою, що ми не в змозі подбати про себе. І це так чудово розуміти, що ми таки в змозі. Нам потрібно частіше повторювати собі, щоб не сталося, я знаю, що я з цим упораюся. За рівнем емоційної зрілості, жінки теперішнього часу перебувають на найвищому рівні розвитку. Зараз ми кращі, ніж будь-коли в будь-який інший час. Тож зараз найслушніший момент для нас, щоб будувати своє життя. Наші теперішні кроки вперед установлять нові стандарти для жінок повсюди. У житті є багато можливостей за межами того, що ми можемо зараз думати чи переживати. Зараз у нас є можливості, які ніколи раніше не були доступні жінкам. Настав час установити зв'язок з іншими жінками, покращити життя всіх жінок. Це, своєю чергою, покращить життя чоловіків. Самореалізовані, задоволені і щасливі жінки стануть прекрасними партнерками, людьми, з якими буде чудово працювати та жити. І чоловіки почуватимуться безмірно комфортніше поряд із рівними собі людьми. Ми повинні працювати над зміцненням зв'язків між жінками, підтримувати одне одному на нашому шляху до зростання. Зараз у нас немає часу гратися в старі ігри, змагаючись з іншими жінками за чоловіків. Жінки вступають у свої права. Нам варто навчатися всього, чого ми можемо навчитися, щоб передати цю силу і могутність своїм дітям і дітям наших дітей. Тоді жінкам більше ніколи не доведеться переживати всі приниження і образи, які переживали ми і які випали на долю наших мам, бабусь і їхніх бабусь. Ми можемо досягти цієї нової свободи і визнання лише разом, працюючи над тим, щоб жінки увійшли у свої права. Любіть себе і своє життя. Усередині вас розумна, сильна, енергійна, здібна, Певнена, жива, чутлива, дивовижна жінка. Випустіть її до гри. Світ чекає на вас.